Мене проводять через якісь двері, тоді ще через одні. Заходжу в темну роздягальню, напруження просто вражає. Сьогодні нам належить половина видовженої кімнати. Тадео підіймається до світу, до змішаних хід бойовничих мистецтв, всі ми починаємо відчувати щось грандіозне. Він лежить на столі, на животі, в самих трусах, на 130-фунтовому тілі ані граму жиру. Лео, його кузен, масажує йому лопатки. Від лосьйону його світло-коричнева шкира аж блищить. Я походжаю по кімнаті і перекидаюся словом другим з Норберто, його менеджером, Оскаром, його тренером, та Мігелем, його братом і партнером на тренуваннях. Говорячи зі мною, вони посміхаються, адже сприймають мене самотнього грінгу як людину з грішми. Заодно я агент, чувак зі зв'язками і кебето, який доведе Тео до виступів у чемпіонаті з боїв без правил, якщо він продовжить вигравати. Тут же трутиться ще якісь родичі, без певної ролі в житті Тадео. Я долюблю цю додаткову компанію, адже вони чомусь думають, що їм повинні платити, але після семи перемог поспіль Тадео потрібна свита. От вони і виконують цю роль. За винятком Оскара, усі вони належать до однієї вуличної банди – середнячкової організації сальвадорців, які займаються кокаїном. Тадео приєднався до банди з 15 років, але ніколи не прагнув зайняти керівні позиції. Натомість він підібрав старі боксерські рукавички, знайшов у спортзал і довідався, що у нього до біса швидкі руки. Його брат Мігель також займався боксом, але не так успішно. Мігель керує бандою і має кепську репутацію на вулиці. Що більше Тадео перемагає, то більше він заробляє. І то більше мене непокоїть його зв'язки з бандою». Нахиляючись до нього, я питаю, як тут, мій малий? Він розплющив очі, широко всміхається і знімає навушники. Сівши на край столу, він припиняє масаж. Ми перекидаємось кількома словами, і він запевняє, що готовий витрясти дух з будь-кого молочага. У нього власний ритуал підготовки до бою – Тиждень не голиться, тож тепер через запущену бороду і кучму чорного волосся він трохи нагадує мені великого Роберта Дюрана. Щоправда, Тадео родом із Сальвадору, а не з панами. Йому 22 роки, він громадін США, і англійською він володіє майже так само добре, як іспанською. У його матері є документи, вона працює в кафетерії, а ще у домі повно дітлахів і родичів. І мені здається, що Тадео заробляє, йде на задоволення їхніх щоденних потреб. Щоразу розмовляючи з Тадео, я тішусь, що мені не доводиться перетинатися з ним у рингу. Його шалені шаленій тимношкірових люто лютово «Покажи нам каліцтво, покажи нам кров!» Він зріс на вулиці, б'ючись із кожним, хто підходив надто близько. Старший брат загинув у бійці на ножах, і Тадео боїться, що також загине. Коли він виходить на ринг, то переконаний, що у когось мають убити, але тільки не його. Три його поразки були за очками. Його ще ніхто не відгамселював. Він тренується по 4 години на день. І ось-ось опанує джиу-джитсу. Він говорить стишено і повільно. Звичайне хвилювання перед боєм, коли від страху затмарюються думки і всередині все стискається. Мені це знайомо. Я це переживав. Давним-давно я провів п'ять боксерських поєдинків у турнірі «Голден Гловс». Мій рахунок був 1-4, коли моя мати довідалась про мої таємні заняття і, на щастя, припинила їх. Але я це зробив. У мене вистачило духу вийти на ринг, де з мене вибивали лайно. І все ще не уявляю, скільки треба сміливості, щоб опинитися в клітці з іншим бійцем. Який перебуває у чудовій формі, досвідченим, натренованим, голодним, злим і наляканим, який тільки й думає, аби вивихнути тобі плече, пошкодити коліна, поранити або що сили врізати по щелепі, ось за що я і люблю цей спорт. Він потребує більше мужності, більше непідробної рішучості, ніж будь-який інший вид спорту, з тих часів, як гладіатори билися до смерті. Зрозуміло, багато інших видів спорту є небезпечними. Гірські лижі, футбол, хокей, бокс, автогонки. У кінному спорті щороку гине більше людей, ніж в будь-якому іншому. Але в них ти і добровільно не вступиш. Гру знаєш, що тобі можуть завдати ушкоджень. Коли заходиш у клітку, ушкоджень тобі точно завдадуть. І це може бути принизливо, боляче навіть смертельно. Твій наступний раунд цілком може бути останнім. І тому зворотній відлік такий жорстокий. Тягнуться хвилини боротьби, бійця з власними нервами, слабкостями і страхами. Очікування – це найгірше. «За кілька хвилин я виходжу, щоб Тадео міг опанувати себе. Якось він розповідав мені, що може візуалізувати бій, побачити, як його скривавлений суперник опиняється на килимі і благає про пощаду». Я прошмигую лабіринтом коридорів вугли парени, арени, де я чути, як гучно реве спраглий крові натовп. Заходжу двері праворуч, заходжу всередину. Це маленький службовий кабінет, захоплений моєю власною невеличкою вуличною бандою. Ми зустрічаємось перед боями і робимо ставки на шестеро. Членство у цьому клубі закрито, бо виток і нам ні до чого. Дехто користується справжніми іменами, аніж інші ні. Сайт... Дягається як вуличний сутенер. Він відмотав термін за вбивство. Ніно – дрібний імпортер метамфітаміну. Сидів за контрабанду. Джоні не притягався поки що. Йому належить половина бійця, з яким сьогодні зустрінеться Тадео. Денардо натякає на зв'язки з мафією, але й сумніває, що його кримінальна відп... діяльність організована настільки добре. Він прагне промотувати події у сфері контрактних їде на і мріє жити у Вегасі. Френкі зрілий чоловік місцевий завідник боїв протягом останніх десятиліть. Він зізнається, що його заводить жорстокість кейдж-файтингу, а старомодний бокс навиває на нього нудьгу. Оце мої хлопці. Я не став би більше покладатися на жодного з цих блазнів у законній справі, але тут ми нічим законом не займаємось. Ми сідаємо і починаємо робити ставки. Я знаю, що Тадео здолає бійця Джоні, і Джоні явно тривожиться. Я ставлю 5 тисяч на Тадео, але ніхто не ведеться. 3 тисячі ніхто не приймає ставку. Я дую рікавім, лаю, кипкую з них, та вони знають, що Тадео зараз на коні. Джоні мусить щось поставити, і я нарешті домовляю з ним про ставку 4 тисячі. На те, що його боєць не протримається до трьох цього раунду. Денардо вирішує собі на щось отримати з цих 4 «Ми оголошуємо всі види ставок, і Френк і скарбник усіх фіксує. Із кабінету я виходжу, зробивши ставок на 12 тисяч, на чотири різні поєдинки. Ми зберемося в цій кімнаті пізніше, по завершенні боїв, і розрахуємось готівкою». Бої починаються, і я, гаючи час, тинаюсь довкола арени. Напруга в роздягальні просто нестерпна. Мені не сила лишатися там надовго. Я знаю, зараз та де он верхом лежить на столі, вкритий товстою ковдрою. Молиться Діві Марії, слухає паскудний латиноамериканський реп. Допомогти я нічим не можу, тому знаходжу місце на верхньому ярусі, високо над рингом, і занурюсь в шоу». Сьогодні безумовний шлах. Глядачі, як завжди, галасують і шаленіють. У певних людях, зокрема в мені, бої без справи викликають дикунські інстинкти. І всі ми тут з однією метою – побачити, як один боєць знищує іншого. Ми хочемо побачити залиті кров'ю очі, глибокі рани, міцні захвати, потрощені кістки і потужні нокаутуючі удари, які змусять секундантів кликати лікарів. Додайте ріки дешевого пива і отримуєте 5 тисяч маньяків, які вимагають крові. Згодом я таки повертаюся до роздягальні, де все пожвавлюється. Перші два бої завершилися ранніми нокаутами, тож вечір минає швидко. Норберто, Оскар і Мігель вдягають блискучі жовті піджаки, такі ж, як і у мене. І команда запати готова йти до клітки. Я буду в кутку рингу разом з Норберто і Оскаром, хоча моя роль не така важлива. Я стежу, щоб у Тадео була вода по Кенорберто викручує на станови найшвидшу іспанську, яку тільки можна почути. Оскар займається ранами на обличчя, якщо їх завдадуть. і з тієї миті, як ми вирушаємо, усе навколо п'яніє. У зоштонелі захмелілі фани тягнуться до Отадео і вигукують його ім'я. Охорона раштовхує людей з нашого шляху. Рев стоїть такий, що у вухах закладає, але звернений він не лише до Отадео. Вони хочуть ще одного бою і бажано до смерті. Перед кліткою офіційна особа перевіряє рукавички та део, перевіряючи не змащене маслом обличчя і дає зелене світло. Ведучий через гучномовець оголошує його ім'я, і наш боєць в жовтих шортах і кімано застрибує в клітку. Його сьогоднішнього суперника оголошують як джакала. Справжнє ім'я невідоме і неважливе, спеціалізується на доведенні опонента до добровільної здачі. Високий білий тип, з виду, не дуже потужний, але зовнішність оманлива. Я тричі бачив його в він підступний і хитрий. Він добре діє в захисті і прагне завдати нокдауну. Свого останнього опонента він скрутив у бублик і змусив здатися. Цієї миті я ненавиджу джакала, але глибоко в душі я ним захоплююсь. Кожен, хто може зайти в клітку, має значно міцніший дух, ніж пересічна людина. Лунає дзвін. Починається перший раунд. Три хвилини шаленства. Боксер Тадео одразу кидається вперед і одразу отримує відповідь Джакала. Вже на першу хвилину Джеб наступна атака зближення, але без наслідків. Як і решта, п'ять тисяч фанатів я несамовито горлаю, сам не знаючи навіщо. Жодна порада не допоможе. Та Тадео і не почув би. Вони опускаються, важко падають і Джакал захоплює його в ножиці. Цілу хвилину Тадео корчиться і звивається, ми затамовуємо подих. Нарешті він звільняється і прямує на різкий левий джеб джакалу в ніс. От і з'являється кров. Немає сумнівів, що мій хлопець – кращий боєць, але однієї помилки досить, щоб вивихнути руку. Між раундами Норберто вихолошує потік на станов, але Тадео не слухає. Він знає про боротьбу набагато більше за кожного з нас, і він знає свого супротивника». Коли дзвін сповіщає початок другого раунду, я хапаю його за руку і викрикую просто вухо. Покінчиш з ним у цьому раунді, отримаєш на 2000 тисячі баксів більше. Оце Тадео чує. Джакал програвав перший раунд, тому як багато бійців у другому починає пресингувати. Він хоче підібратися ближче, хоче зімкнути свої жилаві руки у якій-небудь підступній небезпечній хватці. Але Тадео чудово його читає. На 13-й секунді Тадео виконує класичну комбінацію ліве, право, ліво, чим задовить опонента просто назад. Далі Тадео припускається поширеної помилки, пробує, як ідіотки, датися на джакала зверху вниз. Джакал правою стопонею завдає Тадео потужного удару над самим пахом. Той стоїть на ногах, тим часом джакал теж піднімається і секунду чи дві жоден з них нічого не робить. Нарешті вони утямлюються і починають кружляти. Тадео згадує, що він боксери починає засипати джакала джебами, не отримуючи нічого у відповідь. Наносить Супротивнику рану над правим оком і невпинним шквалом ударів поглиблює її. Джакал має погану звичку. Викидає фейковий сильний хук, перш ніж пірнути і опуститися на коліна, але він вдається до неї надто часто. Тадео читає цей прийом, бездогано вираховує і викидає свій найкращий трюк – сліпий замах ліктем. Цей прийом вибагає неабиякої мужності, але на частку секунди він опиняється спиною до супротивника. Однак Джакал надто повільний і правий Тадео врізається точнісінько у підборіддя. От і все. Жакал вимкаєсь ще до того, як валиться на килим. Правила дозволяє Тадео накинутись на нього ще з кількома ударами по обличчю, щоб прикінчити його напевно, але навіщо напружуватись. Тадео просто стоїть у центрі рингу, звівши руки і замиловано дивиться униз на результат своїх зусиль. Жакал лежить нерухомо, як труп. Рефері поспіхом зупиняє бій. Трохи нервуючись, ми чекаємо ще кілька хвилин, поки його намагаються привести до тяму. Натоп хоче, щоб були ночі жертви, щоб було про що говорити на роботі. Але Джакал поступово живає і починає розмовляти. Він сідає, і ми заспокоюємось, чи намагаємось. Не так вже й легко залишитися спокійними після неймовірного дійства з такими високими ставками під тупотіння ніг п'яти тисяч шаленців. Джакал підводиться на ноги, шаленці ревуть. Тадео підходить до нього, каже що щось приємне і вони миряться. Коли ми виходимо з клітку, я йду до Тадео і сміхаюсь, дивлячись, як він тисне руки своїм фанатом і насолоджується черговою перемогою. Він припустився кількох дурних помилок, через які загинув би у двобої з досвідченим спортивником. Але загалом це був іще один багатообіцяючий бій. Я смакую цей момент і думаю про майбутнє. Про майбутні заробітки, про можливе спонсорство. Це четвертий боєць, у якого я інвестував, і перший, який окупляється. Саме перед тим, як ми сходимо з помосту і заходимо в тунель, лунає жіночий окрик «Пане Рут, Пане Рот!» Минує секунда чи дві, поки я не усвідомлюю, адже ніхто у натовпі не повинен був мене узнати. Я офіційному при команди запати, звичайний репер -скакек. Жахливий жовтий піджак і інші окуляри, а моє довге волосся добре сховане. Але поки я зупиняюсь, озираюсь, вона пробирається до мене. Повнувата, 25-річна жінка з фіолетовим волоссям, пірсингом, величезними грудьми, що випинаються з-під обтислої футболки. Схожа на типову стильну глядачку боїв без правил. Я з цікавістю зиркаю на неї, вона повторює: пане Рут, ви ж пане Рут, адвокат, я киваю. Вона підходить ще на крок ближче і каже, моя мама одна з присяжних. Яких присяжних, питаю, я раптом злякавшись, зараз в мене тільки одна справа, яку розглядають присяжні. Ми міло справа гардібайкера моя мама одна із присяжних я стримано киваю ніби кажучи он як за кілька секунд ми сходимо з помосту і йдемо поруч вузьким коридором Стіни якого дзвінять. І який звати, питаю я, розглядаючи кожного, хто проходить повз нас. Гліна Ростун, присяжна номер 8. Ясно. Я знаю імена всіх присяжних, як вік, красу, професію, освіту, місце проживання, родину, подружню історію, попередню участь у журі присяжних і кримінальне минуле. Як все воно було. Я допомагав їх вибирати. Деяких я схвалив, більшість з них не схвалив. Два попередні тижні я просиджував із ними у переповнені судові залі по 5 тиж... днів на тиждень, і вони мене відверто втомлюють. Гадаю, мені відомі їх політичні релігійні погляди, їхні упередження і їхнє ставлення до кримінального судочинства. І оскільки мені відомо настільки багато, я з моменту їхнього обирання був переконаний, що Гарді Бейк розвітить смертний вирок. То якої думки Гліна? питаю обережно, на ній може бути мікрофон, мене нічого не здивує. Вона вважає їх усіх з раю брехунів. Ми йдемо повільно. Нікуди конкретно не прямуючи, боюся глянути одне в одному вічі». Мене це ледь не приголомшує. Зважаючи на мову тіла і беручи до уваги, що все, що я про неї знаю, я побився, бо б заклад, що Гліна Ростон першою може виголосити винен. озираючись щоб переконатися, що свідків немає, кажу. Що ж, вона розумна жінка, бо вони справді брешуть. У них немає доказів. Хочете, щоб це їй переказала? Мені байдуже, що ви їй перекажете, відповідаю я, роззираючись довкола. Коли ми зупиняємось і чекаємо поки повз нас пройде один із важкових овіків зі своєю свитою. Я щойно заробив дві тисячі. За вечір я збагатився на шісті і почувався дуже добре. На додачу до цього я дізнаюсь неймовірну новину, що не всі присяжні у справі Гарді Бейкера позбавлені здорового грузду, вона одна така, чи в неї однодумці, цікавлюсь. Вона каже, що вони не обговорюють справу. Тут хочеться розреготатись. Якщо вона не обговорює справу, то звідки її погляди відомі цій дівулі? Просто цієї миті я порушую правила етики і, можливо, за одно і кримінальне законодавство». Це не санкціонований контакт із присяжним, і хоч він не безпосередній і спровокований не мною, немає сумнівів, що державна адвокатська колегія його не схвалить, а суддю Кауфмана просто розлютить. Передайте їй, щоб вона твердо стояла на своєму, бо вони взяли не того хлопця, кажу я їй і йду геть. А гадки немає, чого вона хоче і нічого не можу їй запропонувати. Мабуть, я міг би витратити хвилин 10 і вказати наявні невідповідності в офіційних свідченнях, але їй довелося правильно все запам'ятати. І потім точно передати своїй матері. Марні сподівання, вона ж прийшла сюди на бої. Найближчими сходами спускаюся на поверхнищі і, щойно опинившись на безпечній відстані від неї, ховаюся у вбиральні і пригадую її слова. Все ще не віриться ті присяжні, як і решта містян, звинуватили мого клієнта ще в день його арешту. І її мати Гліна Ронстон за всіма ознаками є типовою мешканкою. Міло, неосвіченою, забобонною, покликаною бути героїні для своєї громади в потрібний час – Ранок понеділка буде цікавим. Якоїсь миті після того, як я резюмую свідчення, у мене буде шанс кинути погляд у бік присяжних. Поки що Гліна не боялася зустрічати зі мною поглядом. і очі так підкажуть, але я поки не знаю, що. Викидаються з голови і повертаюсь до дійсності. Бій важкових головиків триває вже 40 секунд. Я задоволений, що він затягується, не можу дочекатися, коли наша невеличка банда знову збереться. Ми зустрічаємось у тій темній кімнаті за замкненими дверима і не стримуємось у висловленнях. Кожен з нас шістьох дістає з кишені готівку. Френкі розгортає записи і стежить, щоб усе було як слід. За вечір в своїх ставках я збагатився на 8 доларів, Із них 2 тисячі до Тадео як імпровізований бонус. Я викличу їх із чатки виграшу. Вона буде внесена в звіти для податкової, а ця готівка ні. Тадео заробляє 8 тисяч за свої зусилля. Це вдалий вечір дозволить йому додати до своєї свити ще одного члена банди. Він сплатить якісь рахунки, підтримає родину і нічого не заощадить. Я намагався давати фінансові поради, але тільки змарнував час». Зупиняюсь біля роздягальні Тадеу, даю дві тисячі і кажу, що люблю його, виходжу ми з напарником, їдемо в затишний бар і випиваємо по кілька келихів. Мені не одразу вдається заспокоїтись, коли перебуваєш аж так близько. Тоді твої твого власного бінця в ринзі лише дві секунди відділяють від струсу мозку чи переламу кістки. А тобі вуха ревуть п'ять тисяч ідіотів. Твоє серце стукатить у шаленому ритмі, всередині все перевертається, а нерви натягуються, мов струни. Такого адреналінового потопу я ще ніколи не відчував. Глава 8. Джек Пілий, колишній бойфренд матері дівчаток. Фентерс, їхнього батька не стало задовго до вбивства і в помешканні їхньої матері не зачинялися місцевими кавалерами пройдисвітами. Пілей протримався близько року. Йому вказали на двері, коли вона зустріла продавця оживаних тракторів, в якого було трошки грошенят і будиночок. Вона переїхала піле з розбитим серцем виставили. Його останні бачили поруч із дівчатками перед їхнім зникненням. Я з самого початку питав поліцію, чому вони не розглядали його як підозрюваного, чи принаймні не перевіряли його, але вони спромоглися лише відповісти, що в них уже є підозрюваний, гарді перебуває під арештом і у цьому всьому зізнався. Моє тверде переконання, Джек Піллей убив дівчаток на знак якоїсь нездорової помсти. І якби копам не трапився під руки гарді, вони і рано чи пізно допитали пілія. Однак гарді з його моторошною зовнішністю, сатанінськими нахилами і причетністю до сексуальних збочень став справжнім фаворитом. І назад Міло більше не озиралось. На думку слона, який покладається на свої темні джерела піли і не кожного суботнього вечора зависає у клубі під назвою «Blue and White». Це приблизно за милю на схід від Мило. це колись була автомастення. Зараз там звичайна провінційна забігайлівка із дешевим пивом, більярдними столами і живою музикою по вихідних. У суботу приблизно о 10 вечора ми зупиняємось на переповненій пікапами парковці – у нас теж пікап, орендований Dodge Club Cap із двиговним рем і великими покришками. Він може надто чистий, як для цього клубу. Але ж він належить на Герц, а не мені. Герц – компанія з прокату автомобілів. За кермом напарник. Він має скидатися на роботягу, що, правда, виходить не дуже. Він змінив свій щоденний одяг, обрався у джинси і футболку, але з ковбоєм це не допомогло. Уперед оголошую я Попередньо пасажирського сидіння, та і Мігель вистрибують із заднього сидіння і невимушено виходять до клубу. Біля дверей їх зустрічає кед... викидайло, який вимагає по 10 баксів за вхід з кожного. Він несхвально оглядає їх. Зрозуміло, вони ж смагляві латиноамериканці та принаймні ні чорні. За його словами, слона на мексиканців блуентвайт ще потерпить, а о чорне обличчя спровокує справжнє безчинство. Але непокоїтись не варто. Ця місцина не привабить жодного притомного чорношкірого хлопця. Однак безчинство вони таке отримають. Тадео і Мігель замовляють пиво на людному барі і спішно змішуються з натовпом. На них трохи поглядають, але не дуже перскіпливо. Якби ж ці жирні п'яні силюки тільки знали, тадео голими руками може вирубити будь-яких п'ятьох із них менш ніж за хвилину. Мігель, його брат і спаринг-партнер Чотирьох. По 15 хвилинах спостереження за присутніми, вивчення обстановки Тадео підкликає бармена і каже бездоганною англійською. «Знаєте, мені треба віддати певну суму хлопцю на ім'я Джек Пілей, але я не впевнений, що можу його впізнати». Заклопотаний бармен киває нарядка бінок біля більярдних столів і додає «Третій столик чувак у чорній кепці. Дякую, нема за що». І вони замовляють ще по пиву і гають час. За столиком піли є дві жінки і ще один чоловік. Купа порожніх пляшок, всі четверо хромкотять смаженим арахісом. Частина атмосфери Blue and White порожня шкарлупа кидається на підлогу. У дальньому кінці приміщення… Заводить свій виступ якийсь гурт, а десяток відвідувачів підриваються танцювати. Піл, очевидно, не танцюриста, де ошлемені повідомлення. ДП знайшли, чекаємо. Вони ще трохи сидять, ми з напарником теж сидимо, дивимось і чекаємо нерви на межі. Як можна передбачити результат бійків в залі? повній захмалілих телепнів, половина з яких має картки НСА. National Refle Association. Національна стрілецька асоціація. Пілий зі своїм приятелем переходить до більярдного столу і збирається грати. Їхні жінки лишаються за столиком, їдять арахиси і сьорбають пиво. Поїхали, командою Тео, і відходить від бару. Він проходить між двома більярдними столами і Точно, розрахувавши, що сили врізається в піле, який думає тільки про власні справи і натирає крейдою кий. якого біса сердито гиркає пілий, з опалу намиряючись від гамселити Латиниса, не встигнає він замахнутись Києм, як та део завдає йому трьох ударів, жодного з яких ніхто не повинен побачити. Лівої, правою, лівою щоразу цілячись у брову, де швидше стаються розсічення і кровотеча. Пілий важко заткує і не одразу отямлюється. Жінки вирощать, вчиняється звичними, тушняє галас, які супроводжують бійку. Приятель Пілия реагує повільно, але нарешті замахується києм, намеряючись знести Тадео голову. Однак втручається Мигель, що сили поцілює кулаком, просто йому в підборіддя. Приятель Пілия опирається поруч з ним на підлозі. Тадео для певності ще пару раз топче обличчя. Тоді прихиляється і кулею летить у чоловічий туалет. Пляшка пива пролітає розбивається над його головою. Одразу за ним біжить Мігель, позаду здіймається галас. Вони замикають і вилазять через вікно. За кілька секунд вони вже всі в пікапі і ми спокійно рушаємо вдалося живо озивається та дево із заднього сидіння. Він витягає вперед праву руку, вона справді вся в крові. У крові пиля. Ми робимо зупинку і дбайливо все щещаю. До міста повертаємось аж опівночі. Глава дев'ята. Чудовисько, яке убило дівчат Фентерасе, зв'язало їм руки і ноги їхніми шнурками, а тоді кинуло малих уставок. Під час розстану Джени на шнурку, яким були зв'язані її ноги, було виявлено одну довгу чорну волосину. І у Джени, і в Орелі волосся було світле, а у Гарді волосся було довге і чорне. Хоч колір щомісяця змінювався, тож не дивно, що державний експерт виявив схожість. Вже більше ста років фахівці знають, що аналіз волосся дуже неточний. До цього ж продовжить даватись навіть у ФБР, коли кращих доказів катма, а підозрювано треба дотиснути. Я благав суддю Кауфмана замовити тест ДНК зі справжнім волоссям гарді, але він відмовився. Сказати, що сказав, що це надто дорого йшлося про людське життя. Коли мені нарешті дозволили ознайомитися з доказами влади, яких насправді не було, мені вдалося поцупити три чверті дюйма чорної волосини. Ніхто цього не помітив. Рано вранці у понеділок терміновою посилкою відправляю і із крові Джека Піле до ДНК лабораторії у Каліфорнії. Виконання термінового замовлення коштуватиме мені 6 тисяч доларів. Я готовий битися облака об заклад, що знайшов справжнього вбивцю. Глава 10. Ми з напарником поспішаємо до Міло ще на один виснажливий тиждень брехні. Мені не терпиться подивитись на глину Ронстон, присяжну номер вісім, і побачити, чи є які-небудь ознаки таємного спілкування. Однак усе, як завжди, відбувається геть не за планом. Зала суду знову переповнена, ці люди мене дивують». В 11-й поспіль день судового засідання Джулі Фентрес, мати двійнят, сидить на першій лаві одразу за столом прокурора. Поруч з нею група підтримки, вони зиркають на мене, ніби це я убив дівчаток. Коли Троц нарешті з'являється, відчиняє Кесі, з кожним своїм рухом демонструє власну значимість, я нахиляюсь і кажу йому «Дивись за присяжною номер 8 Гленою Ростон». Тільки не попались. Троц попалиться, тому що троц, Бовдур, він повинен бути здатним непомітно спостерігати за присяжними, фіксувати їхні реакції, вивчати мову їхніх тіл, помічати їхні пожвавлення, зацікавленіші людь. Робити все, що доводиться робити протягом слухань, якщо вас цікавлять ваші присяжні. От тільки троц давним-давно на це забив. Гарні на диво в доброму гуморі. Він мені казав, що слухання йому подобається, бо так він може виходити з камери. Його тримають замкненим в одиночці звичі у темряві, адже вони знають, що це він вбив двійні Адфентрес, тож найжорсткіше покарання має початися, як найраніше. раніше. Мій настрій поліпшується, оскільки на вихідні гарді помився. Якийсь час ми чекаємо на суддю Кауфмана. Гувера, прокурора о 9.15 немає за столом. Його команда асистентів насуплюється більше, ніж зазвичай щось відбувається. До мене підходить судовий пристав і шипочі. Суддя Кауфман бажає зустрітися з вами у своєму кабінеті». Здається, таке буває чи не щодня. Ми йдемо до кабінету, аби поспорчатись про те, що не хочемо вносити на публіку. Але для чого такі клопоти? За два тижні я вже знаю. Якщо Гувер хоче, щоб публіка щось побачила чи почула, то воно так і буде. Я потрапляю в пастку. Судовий репортер вже тут готова все зафіксувати. Суддя Каухман у сороці, кроватки, мігіря кроками, кабінет, мантії, пальто висять на дверях. Гумер гувер самодоволено і незворушно дивиться у вікно. Судовий. Пристав зачиняє за мною двері, і Кауфман ж на стіл якісь папери. «Прочитайте це!» – борчить він. «Добрий ранок, суди, як навіщо ви ввістаєтесь?» І гувере... Вони не відповідають. Це письмова скарга оббігом дві сторінки, у якому автор скарги, чи в даному випадку наклепниця, стверджує, що випадково зустріла мене увечері минулої п'ятниці на боях без правил у Сіті, і що я обговорював з нею справу і вилів приказати і матері присяжній, що влада не має доказів, і всі її свідки брехали». Підпис Марло Вілфанг і підпис нотаріуса. Це правда, пане Рут, сердито киває Кауфман. Я б сказав певною мірою. То ви розкажете нам свою версію цієї історії, питає він. Явно не готовий вірити жодному моєму слову. Гувер Мимрець собі підніс, але так, щоб усі почули». Явний випадок впливу на присяжну. Я зриваюсь, ви хочете спочатку вислухати мене, чи пов'яжете одразу, без жодного доказу. Так само, як і гарді. Досить, каже суддя Кауфман, припиніть, пане Гувер. Я викладаю свою версію чітко-докладно, нічого не прикрашаючи. Я наголошую що ніколи не зустрічав цієї жінки, зроду її не бачив, де б я її міг побачити. І що це вона, це спрямовано шукала мене, ініціювала контакт, а потім, що кинулась назад до мілу і намагалася вплинути на слухання. Щоб, напевно, за вбивцю, іноді доводиться докласти чимало зусиль. Я майже кричу, вона стверджує, що я маю ініціювати контакт. Як? Я не знаю цієї жінки. Вона мене знає, бо вона була в судовій залі, була присутня на слуханнях. Вона може мене опізнати, якби я опізнав її. Та який взагалі в цьому сенс? Ніяко, звісно, але Гувер і Кауфман на це зневажають». Вони впевнені, що застукали мене. Вони так сильно ненавидять мене і мого клієнта, що вони здатні побачити очевидного. Я не здаюся. Вона бреше, розумієте. Вона навмисно все це спланувала. Вона дійсно мене затіла розмову. Тоді підготувала це свідчення. Можливо, у вашому говер-офісі вона бреше. Це надання неправдивих свідчень і неповага до суду. Дійте, пане суддя». Я не потребую ваших О, припиніть, підніміть свою дупу і зробіть. Нарешті щось як слід. Послухайте, пане Рут, червоніє і нервується він. Зараз я хочу скасування судового процесу. Хочу спровокувати цю парочку на якусь відметроджурницю. Я проголошую, я вимагаю розгляду, виведіть присяжних, виключте цю чарівну мгоду, пані, за трибуну свідка. І дайте мені допитати її. Вона хоче фігурувати у цьому процесі, то виключити її і мати, очевидно, упереджена і неврівноважена. І я хочу, щоб її виключили з присяжників. Що ви їй сказали, питає Кауфман. Я щойно вам переказав слово в слово. Я сказав їй те, що саме, що сказав будь-якій інший людині у світі, що справа побудована виключно... На купі свідчень, брехливих свідків і що у вас немає переконливих доказів. Крапка. Та ви з глузду з'їхали, каже Гувер. Я вимагаю розгляду, я практично кричу, я вимагаю, щоб цю жінку виключили з присяжних і не продовжитиму слухання, поки вона не піде. Ви що, погрожуєте мені, перепитую Кауфман, відчуваючи, що втрачає контроль. Ні, сер, я обіцяю, я не продовжитиму. Тоді я затримую вас за неповагу до суду і кину до в'язниці. Я там уже був зробити це і процес буде скасовано. Зустрінемось через 6 місяців і почнемо все спочатку». Вони не знали, що я сидів у в'язниці, але зараз вони розуміють, що я не брешу. Далеко не кожен адвокат буде, як я, діяти на межі етичних норм. Час, проведений за гратами, дається в знаки. Якщо мені трапляється розлютити суддю чи принизити його, то я не нехтую такою можливістю. На якусь хвилину настає мовчанка. Судовий репортер свертить мене поглядом власне взуття. Якби в неї була можливість, вона б тікала з того кабінету, повертаючи дорогосільці. Ось тепер гувер жахає перспектива скасування процесу, адже апеляційний суд його позицію не схвалить. А це потягне за собою новий розгляд справи. Йому не хочеться йти на таке випробування. Чого йому хочеться, це опинитися в тому славному дні, в майбутньому, коли він їде з машині, можливо, з. Оцієї репортеркою до в'язниці під назвою Біхвелер, в якій влада отримує тих, хто отримав смертний вирок. Його прийматимуть по-королівськи, бо ж він не буде на обихту метливий, який розплутав жахливий злочини і домікся вироку, що відправив гарді Бейкера на страту, що дозволило міло отримати завершення тієї справи. Йому нададуть місце в першому ряду за завіса, яку драматично відсмикнуть, відкриваючи поглядом присутніх гарді на каталці з підключеної крапли. Згодом він, Гувер, знайде час для стриманого спілкування з пресою і змалювання тягаря відповідальності, накладеного на його професію. Йому довелося засвідчити втрату, обов'язок почесний, але обтяжливий. Штат проти Гарді Бейкера – це зорений час Дена Гувера, вирішальний для його кар'єри. Він зможе виступати на всіх тих пафосних прокурорських конференціях, які проводяться по дешевих казино. Його переберуть. І тепер він враз під ніє, бо переоцінив власні можливості. Вони були переконані, що вхопили мене за горлянку. Ну і дурня, притиснувши мене до стінки звинуваченням у справжньому недозволеному контакті, це не врятує їхню справу». Тим паче зараз явний перебір, але дивуватись тут нічому. Вони звинувачуть гарді і виносять йому смертний вирок. А заради розваги вирішили, що було б мило ще й мені притиснути хвоста. Здається, йдеться про дозволений контакт, пане суддя. Театрально виголошує гувер. Ще пак відповідаю я. Займімось цим пізніше, пропонує Кауфман. «Присяжні чекають, я нагадую. Хлопці, ви, здається, недочуваєте. Я не продовжу тому, без розгляду. Я наполягаю, щоб це було внесено в протокол. Кауфман зеркає на гувера, обидва розгублені. Вони знають, мені вистачить на оголосити страйк, відмовитись брати участь у слуханнях, а коли це станеться, на них чекає скасування процесу. Суддя переводить погляд на мене і каже «Я затримую вас». За неповагу до суду. Та посадіть мене в хурдигу, я зголосливо і дрожнюся. Судовий репортер записує кожне слово. Посадіть мене в хурдигу. Та він не може зробити це. Просто зараз. Йому доведеться прийняти рішення, причому неправильне рішення і наразити на небезпеку геть усе. Якщо через сьогоднішню ситуацію я потраплю до в'язниці, увесь процес відборуть і не буде жодної можливості зберегти справу. І десь ген там, в апеляційному суді, радше за все, у федеральному проаналізують кожен рух Кауфмана у цій справі і оголосять догану. Гарді повинен мати адвокат. Справжнього адвоката, тож вони просто не зможуть продовжити слухання, якщо мене ув'язнять. Вони зробили мені чудовий подарунок. Минає кілька секунд атмосфера розжарюється. Люб'язно ледь не я промовляю. Послухайте пане суддя, ви не можете відлучити мене від слухань через це. Зробити так означає надати мені дуже потужні аргументи для апеляції, якого саме розгляду ви хочете, крек чи суддя. Я хочу, щоб ця жінка... Марло Вілфонах з'явилися на місці свідка під час роз... закритого розгляду. Ви двоє затяглися підловити мене на недозволеному контакті, тож номер ну, розставимо крапки над «и». Я маю право захищати себе, відправити присяжних додому на день і розставимо все по місцях. Я не відправлю присяжних додому, заперечу він переможений, опускаючись у крисло гаразд. Протримайте їх день під замком, мені байдуже. Ця дивуля вам збрехала, тим самим втрутившись в перебіг слухань, і мати в жодному разі не може залишатися присяжною. Це може бути підставою для скасування слухань, і це достатньо підстава для відміни судового рішення через 5 років. Воля ваша. Вони слухають, бо вони дуже перелякані вкрай недосвідчені. Я думаю, аська свої слухань відмінне рішень. Я проходив через це багато разів. Виступав на арені, де на кону стоїть смерть кара, і одна помилка може зруйнувати процес. Вони новачки. За сім років свого судівства кауфман Глув, У Увана двох слуханнях у справах протяжки вбивства. Гувер відправ на страту лише одну людину. Ганьба для прокурора в цьому регіоні. Два роки тому він провалив справу, в якій загрожував смертний вирок, з таким тріском, що судді Некахману довелося заявити про скасування слухань. Потім, й витрати було відшкодовано, їм таке не по зубах, вони сіли в калюжу. «Хто готував скаргу, питаю я». Ніхто не відповідає. Слухайте, продовжую, лексика, використана тут, могла надійти лише від юриста. Обивателі так не висловлюються, це ваш офіс підготував гувере. Гувер, слухуйся, тримайте себе в руках, але потроху впадає увічай, тому видає таке, що навіть судді Кауфману не віриться. Пане суддя, ми можемо продовжити строцом, поки пан... Рут сидітиме у в'язниці. Я вибухаю реготом, суддя Кауфман має такий вигляд, ніби отримав ляпаса. Отак От і робіть, кипку я. Вам далося лажати з першого дня слухання, тепер так і зробіть. Подаруйте гардість, скасування рішення. Ні, озивається Кауфман, Пан Троц досі не зрунив жодного слова. Тож буде краще, якщо те хлоп'я і далі сидимо там з недоумкуватим виразом обличчя. І хоч це мене смішить, я суворо дивлюсь на його честь, а тоді так само на репортера, який все це фіксує. І хоч це мене смішить, це закресліть, я схопившись, грима на мене Ну і критин. Слухання часто скидаються на дешевий цирк, Адже щось постійно випадає з уваги. Те, що починалося як потішна спроба принизити мене, тепер більше схоже на жахливу не ідею, принаймні для них. Я не хочу, щоб у Гувера з'явились які-небудь хороші ідеї. Щоправда, навряд чи є про що хвилюватися. Тож, аби не дати йому заспокоїтись, підливає трохи бензину вогонь. Зі всіх дурниць, досі сказаних за слухання, то була найдурніша. «Бенні Троцк, оце так жарт, ви хотіли всадовити його в перше крісло?» Яка ваша позиція, пане Рут? Зітхає Кафман. Я не піду із залу засідань, поки ми не розглянемо недозвольний контакт із присяжною номер 8, чарівною паною Гліно Ронзун. Якщо я справді під підозрою, киньте мене у в'язницю. Зараз скасувань слухань я віддав би перевагу над потрійним оргазмом. Немає потреби бути грубим, пане Рут. Гувер починає нітитись і затинатись. «Ну, пане суддя, я вважаю, ми б могли розібратись. Недозволеним контактами звіднувачуємо пізніше, скажемо, після слухань. Воні я дозволений слухати, просто зараз в цьому немає необхідності. То навіщо ж ви це починали?» – гувер, питаю я. «Чого ви, як клоуни, не тішились недозволеним контактам, якщо ви з біса добре знали, що це Вілфан Бреша?» Не, називайте мене клоуном, форка, суддя Кавпан. Вибачте, суддя, я не мав вас на увазі. Я мав на увазі всіх клоунів в офісі прокурора, зокрема й самого державного винувачення. Хотілося б більш високого рівня в дискусії, зауважу, суддя. Прийміть мої вибачення, я вкладаю ці слова якомога більше сарказму». Відступивши до вікна, Гува розглядає ряди занедбаних споруд, з яких складається у гумілого. Кауфман відступає до книжкової шафи позаду стола і уважно вивчає обкладинки книжок, яких і до рук ніколи не брав. Напруга зростає, треба приймати важке рішення і то швидко. І якщо його в честь вчинити правильно, наслідки відчуматимуться ще ой як довго. Нарешті він обертається до мене і каже, гадаю, нам варто допитати присяжного номер 8 але ми не робитимуть цього там. Ми проводимо допит тут. Розбиток подій стає одним з епізодів слухань, який збентежує позвачів присяжних і спостерігачів. Решту дня ми проводимо в не такому вже і просторовому кабинеті судді Кафмана. за Тятими суперечками щодо найдрібніших деталей, мого не дозволено контакту з присяжною. Гліну, Ростон, викликали сюди і привели до присяги, та вона вже з переляку. Ледве говорить, вона одразу починає брехати. Каже, що не обговорила справу зі своїми родичами. Я так пресую її під час перекрестного допиту, що навіть Кауф пани Гувер, дивуються. І з кабінету вона виходить за рюмсину. Наступного дня викликають її схибленою доцю пані Марло Вілфанг. І та повторює свою невеличку повість. Ден Гувер ставить відверто... Незграбні питання. Видно, він справді здався. Коли настає моя черга, я спершу присипляю її пильність, а тоді підловлюю. За десять хвилин вона ридає, затихається і втисняє, шкодуєш про те, що вона вчора погукала мене на ім'я. Стає ясно, як білий день, що у скарзі вона брехала. Навіть суддя Кауфман перепитує, як пан Руд знайшов вас під. Ти тисячному натовпі, якщо доти він ніколи вас не бачив. Дякую, пана суддя, як на мене чудове запитання. Далі вона розповідає, що повернулася з бойовою п'ятницю пізно ввечері. Прокинувшись в суботу, вона зателефонувала своїй матері, яка негайно сповістила Дену Гувру, який точно знав, що робити. Вони зібралися у кабінеті в суботу по обіді, розробили текста, карги «І ось вам без Гувера тут не обійшлось». Я викликаю Гувера як свідка. Він протестує, ми сперечаємось, та Кауфман не має вибору. Я допитую Гувера з годину. Ми з ним чубимось як півня. Один із його помічників написав скаргу від початку і до кінця. Якийсь із його секретарів надрукував і інший секретар завірив. Далі він допитує мене, ми продовжуємо гризтися Впродовж усього цього стомливого пробування присяжні чекають в кімнаті для нарад. І я не маю сумніву, що Гліна Ростон промгила їм в ухе, і що вони без вагань звинувачимо тут мене у черговому безлугу, безглуздому затягуванні справи. Наче мені не байдуже. Я продовжую демонструвати Кафмана і Гуверу, що вони граються з вагнем. Якщо Гліна Ростон залишиться серед присяжних, мені вдасться здобитись скасування. Я не впевнений в цьому, в апеляції немає нічого 100%, але я спостерігаю, як вони ніяковіють і сумніваються у власних судженнях. Я повторно заявляю про скасування судового розгляду. Заяви повторно відхиляються мені байдуже, це фік зафіксовано в протоколі. Під кінець дня кав пан вирішує розпращатись з пані Ростон і замінити її на пану Мезі з вигідних нам альтернатив. Пана Мезі – це не та заміна, через яку варто надто радіти. Фактично вона нічим не краща за отого старого роззяву, який всівся на її стілець. Ніхто вміло не кращий. Можете вибрати 20 із тисячі все одно кожен член поводиметись із голосуванням однаково, то задля чого я згадав сьогодні стільки часу, щоб притягти їх до відповідальності, віднадити їх від сценаріїв, написаних прокурором і судею, свого часу вибраних громадою, які можуть зіпсувати найбільші резонансні процеси з тих, що відбувалося в цьому убогому провінційному містечку». Накопичте аргументи для апеляції, а ще щоб змусити їх поважати себе. Я вимагаю, щоб Марло Вілфанг притягнули до відповідальності за надання неправдивих свідчень, але прокурор стомився. Я вимагаю, щоб і затримали за неповагу до суду. Натомість суддя Кауфман нагадує мені, що я сам звинувачений в неповазі до суду. Він посилає за судовим приставом, в якого є наручники. Перепрошую, пане суддя, але я забув, що в чому саме я проявив неповагу. Це було так дивно, тому що сьогодні вранці ви відмовлялися продовжувати слухання, і в тому, що ми тут цілий день змарнувалися, і присяжно. «До чого ж ви тут мене принизили? Є чимало способів зреагувати на цю маячню, та я вирішую пропустити її повз вуха. Затропивши мене заграти за, за неполагу до суду вони тільки в складність становища для себе і для штату загалом. Натомість нададуть мені ще й більше аргументів для апеляції у справі гарді». До кабінету заходить здоровий охоронець, і Кауфман розпоряджається – заберіть його у в'язницю. До в'язниці я не хочу, але не можу дочекатись, коли доробуться всього приміщення. Тут же починає попахувати несвіжими тілами. На моїх зап'ясках клацать наручники, руки мені сковуть спереду, а не ззаду. Тож, виходячи, я обертаюсь до Кауфмана. Припускає, вранці мене будь дозволено продовжити справу головного захисника. Буде. Щоб ще більших налякати, додаю, останнього разу, коли мене кидали до в'язниці, посеред процесу покарання було скасовано Вищим Державним судом. 9 проти нуля. Вам, клоуни, варто уважніше повчати справи. До вашої процесії приєднується ще один здорувальний охоронець. Вони проводять мене через бічні двері і далі вниз заднім коридором, яким я ходжу. Щодня перед порогами, чомусь зупиняємось, коронці щось бурмочуть у своїй раці. Коли нарешті виходимо назовні, у мене складається враження, що чутки вже розповзлись. Мої ненависники відверто тішаться, бачили мене перед конфоєм на ручниках. Без жодної видимої причини копи, тупчуючи на місці, не можуть вирішити якийсь патрульних автомобілів їм використати. Я стою біля одного, безпорадний, усміхаючись невеличкому гурту присутніх. Помічаю напарника, гукаю йому, що зателефоную пізніше. Напарник ушелешений і розгублений. Для забави мене задовлять на заднє сидіння разом із гарні. А адвокат і клієнт вирушають до в'язниці. Коли ми від'їжджаємо з увімкненими блимкавками й сиренами, щоб подарувати цьому ж містечку місечко, на якій більше свідовища, гарді дивиться на мене та питає, де ви були цілий день. Навіть не намагаю щось приховати. Воював із суддею, показує руки в кайданках. Вигадай, хто переміг. Хіба можна адвоката садити в хордигу? Суддя може зробити все, що хоче. Вам теж буде смертний вирок. Уперше за багато годинь мене щось смішить. Ні, принаймні, поки що. Ця несподівана зміна в щоденній рутині розважає гарді. «Вам сподобається їжа», – каже він. «Не сумнівайся. Двоє охоронців на передніх сидіннях слухають», – затамувавши подих. «Ви коли-небудь були у в'язниці?», – питає мій клієнт. «Так доводилось. У мене талант гнівити суддів. Як ви розгнівали суддю Каффмана?» «Довга історія. Ну, на же ціла ніч попереду, правда?» «Гадаю, що так, та не думаю, що мене посадять ту саму камеру, в якій сидить мій клієнт». За кілька хвилин зупиняємось перед спорудою у стилі 50-х, із пласким дахом і кількома прибудовами, що роблять споруду схожою на злеке пухлину. Я приїздив сюди кілька разів на зустрічі з гарді. Жахливе місце. Паркуємось, нас висмикують з машини і запихують в людне приміщення, в якому одні копи тиняються, інші перебирають папірці і всі поводяться дуже зарозуміло. Гарді прямує до непримітних дверей і зникає за ними. А коли вони зачиняються, сюди долинають розмови в'язнів. Суддя Кауфман сказав, що я можу зробити два телефонні дзвінки. Звертаюсь до наглядача, який саме проходить повз. Він зупиняється, не знаючи, що саме повинен робити наглядач, стоячи перед сердитим адвокатом, затриманим за неповагу до суду. Відтак іде геть. Дзвоню Джудіт, і з її ресепшеністкою, потім з її секретаркою, а потім ще й з помічницею, я нарешті чую її. Пояснюю, що я знову в в'язниці і що мені потрібна допомога. Вона лає мене, нагадує, що заклопотана, але потім каже, що все зрозуміло. Дзвоню напарнику і даю деякі настанови. Мені видають помаранчевий кабінезон з написю «Міська в'язниця Міло» на всю спину. Перевдягаю загиджені вбиральні, дбайливо розправляю навішав цей сорочку, кроватку і костюм. Віддаю все це наглядачу зі словами «Будь ласка, не впомніть, я маю вдягатися завтра». Може ще попрасувати рего чи він. Усі інші відволікаються на те підколи, сміються, ніби над дотепним жартом. Коли сміх влягається, я питаю, то ще на обід. «Сьогодні понеділок», каже наглядач. «День ясних консервів. По понеділках завжди м'ясні консерви. Не можу дочекатися». У камері бетоном бункери 10 на 10, смердить сечею, і потом на двоярсному ліжку два темношкірих молодики. Один ще котає, дрімає, третього ліжка немає. Отже, я спатиму на пластиковому стільці, забрудненому темно-коричневими плямами. Обидва мої співкамерники демонструють жодних ознак присутності. Я не хочу вступати в протистояння, але якби захисника у справі протяжка вбивства вбивство били у в'язниці посеред судового процесу, то це автоматично потягло б за собою скасування процесу. Поміркую над цим, Жуді точно знає, що робити їй не звикати. О п'ятій пообіду вона подає клопотання про незаконне затримання до Федерального суду в Сіті з вимогою негайного розгляду. Люблю Федеральний суд, принаймні, в подібних випадках. А ще вона нацелає копію клопотання моєму, улюбленому газетному репортеру Галасу, нароблю скільки можу. Кафман і Губер добряче оконфузились, і вони за це заплатять читач на нижніх Нарах вирішує, що хоче потревеніти, тож я пояснюю, чому я тут. Він вважається куметним, адвокат в'язниці за образу судді. Сонько прокидається і теж веселується. Не я вже ділюся юридичними порадами. Цим хлопцям вони ой як знадобляться. За годину наглядач підкликає мене новиною, що до мене відвідувач. Йду за ним лабіринтом близьких коридорів і нарешті в стінній кімнаті за алкотестером. Це ж тут вони тримають п'яних водіїв. Слон піднімається, ми тиснемо руки. Ми спілкувалися телефоном, але ніколи не зустрічалися. Дякую за візит, але застерігаю про можливі наслідки. Слон каже, що дідька все, він не боїться місцевих. Він добре знає, як поводитись, аби не привертати до себе зайвої уваги. До того, що він знайомий з шефом поліції, копом, судею, усією звичайною варківкою незвичайного містечка. Він каже, що намагався дозвонитись до Гувера і Кауфмана і сказати, що вони припустили грубої помилки. Але так і не дозвонився. Він звернувся до шефа поліції, щоб мене помістили в кращу камеру. Що довше ми спілкуємось, то більше він мені подобається. Він справжній вуличний боєць, знесилений, ухлялий, старий козел. Який десятиліттями з копами. Він не нажив статків, але не приймається цим. Цікаво, чи буде я через 20 років схожим на нього. Що там з тестом ДНК, питає він. Зразки надіють з лабораторою завтра. Звідти пообіцяли поквапити з відповіддю. А що як цей пілей... Все перевернеться з ніг на голову. Цей персонаж на моєму боці, але я його не знаю. Ми базікаємо хвилини з десять, а тоді він прощається. Коли я повертаюсь до камери, мої співкамерники вже встигли пустити поголос, що з ними в камери сидить кримінальний адвокат. За час я вже викрикую поради мешканцям інших камер блоку. Глава 11. Здоровий глузд – це не про мене, та я вирішую не вступати в простостояння свонза і прогом у товаристві, яких відбуває покарання. Натомість цілу ніч сиджу на стільці і слідкуюсь подрімати. Не виходить. Я відмовився від консервованого м'яса на вечерю і від зіпсованих яєць з холодним тостом на сніданок. На щастя, про душ взагалі не йдеться. Мені приносять костюм, сорочку і кроватку, черевики і шкарпетки, і я швидко вдягаюсь. Зі своїми співкамерниками не прощаюся.